Quando Giorgio Agamben fala em estado de exceção é, Ele fala do estado contemporâneo Ele começa com a perspectiva histórica Sobre a ideia em si de estado de exceção Na seguinte medida Toda ordem política Ela se construiu tradicionalmente A partir de uma ordem jurídica o Estado nada mais é, essa ideia de Estado, do que um grande arcabouço jurídico. Mesmo antes da invenção dessa ideia de Estado, datada, ideia moderna, modelos romanos, por exemplo, a República Romana, ela se sustentava sobre um grande arcabouço jurídico, um grande conjunto de leis. As cidades do Estado gregas também não são exceção a essa regra. O direito representava a ordem, a ordem que aquele Estado assumia. Ou uma ordem que é uma escolha divina, direito natural ou uma ordem que é a escolha dos homens, direito positivo mas ainda assim ela representa a ordem como ordem, esse estado de lei essa ordem legal que é o estado é pensada sempre como um armistício é pensada como algo que foi construído por uma luta mas que uma vez implementada e em vigor ela é o objeto de condução pacífica da nossa vida coletiva. Ela é o sinônimo da solução pacífica daqueles conflitos e desentendimentos inerentes ao sistema. Ela é não só o fim da hostilidade, como é também o garantidor da paz. Mas esses mesmos estados, estados entre aspas, eles comportavam também momentos de exceção ele mesmo fala que poderia ser o primeiro Roma é, a cidade de Roma tinha a previsão no direito romano do estado de tumulto o que é o estado de tumulto? sou eu aqui soberano numa boa todo mundo feliz e contente obedecendo as leis de Roma de repente no horizonte aparece aquela campada de bárbaros Um monte de sujeito barbundo com tacabe, gritando, morte aos comando É o um momento em que Roma autorizava que alguém assumisse um papel de cônsul com poderes especiais, para gerenciar a guerra. O que caracterizava em termos jurídicos esse estado de exceção, é que a exceção do estado de exceção é uma exceção ao próprio direito. Os Estados de exceção se caracterizam como uma excepcionalização à ordem jurídica do próprio Estado. O Estado continua existindo, mas dessa vez, não mais como direito, mas como força em ação, força em potência. É... Quando ele analisa esses instrumentos previstos de excepcionalização do arcabouço jurídico nos estado ele percebe que a lógica do Estado contemporâneo é que cada vez mais aquilo que era exceção torna-se regra. Ou seja, a suspensão do direito, ou pelo menos a suspensão de um modelo jurídico, modelo esse que significava fundamentalmente a imposição de uma ordem sobre as vontades das pessoas, uma ordem sobre até mesmo a vontade dos soberanos. É que a exceção a esse direito é cada vez mais a regra. É como se o direito como ordem estivesse transformando em exceção. E a gestão do Estado a partir da excepcionalidade constante, do risco constante, do perigo constante, é que se tornasse a nova ordem. Tal qual o Estado de exceção antigo, ele só se justificava a suspensão desse direito. Só se justificava diante da iminência do medo, de um risco, de algo terrível uma ameaça muito grande que causasse um medo legitimador e ao mesmo tempo colocasse a política diante da necessidade. Necessidade diante da qual o direito aparece como entrave. É preciso excepcionalizar o direito, porque ele é entrave aquilo que me ameaça. Pois os Estados modernos legitimam as suas ações cada vez mais pelo discurso do medo e pelo discurso do risco. É um Estado de risco constante. É o estado de ameaça constante, é o estado de guerra constante, é o estado que está sempre por acabar. E todas as medidas são tomadas como se fossem medidas excepcionais ao direito. Não são medidas mais reguladas por um direito anteriormente posto. São medidas justificadas e legitimadas não pelo direito antigamente posto, e sim pela pela própria lógica das circunstâncias. É como se o Estado passasse se legitimar agora, não mais pelo contrato que antecede a lei, que justifica a ordem. Como se se legitimasse por si mesmo, no jogo aberto de sua própria veleza. Eis o Estado de exceção que se torna cada vez mais negra. Esse é um dos autores mais lidos, mais estudados hoje. Viradrez Edete, do campo acadêmico, no que diz respeito ao pensamento do Estado contemporâneo. Junto com ele, a Michael Hart e Tony Negri. Michael Hart um americano. É, Michael Hart é com uns 36 anos no máximo. Antônio Negri é Antônio Negri, um pouco mais velho. Antônio Negri por favor não sei se vocês se lembram, de um movimento socialista na Itália, as Brigadas Vermelhas. É, pois é, ele era o intelectual das Brigadas Vermelhas. Foi preso, exilado, enfim... É, tem uma vida bem conturbada. É um espinozista. Ele faz um resgate do pensamento de Spinoza, usando ele como referência, como modelo, para pensar política contemporânea. Já Michael Hart pega no... Em algo que ficou famoso, abatiu o corpo, uma ideia de biopoder. De como o Estado cada vez mais exerce poder, tendo como objeto, como alvo do exercício de poder, os corpos. O controle dos corpos. O monopoderamento Da subjetividade já que a ideia da técnica está ligada à reação à necessidade mas que no final das contas acaba encobrindo uma forma de controle é um controle que diz eliminar singularidades controlar corpos eliminando a sua singularidade planificando cada vez mais as pessoas como assim cada vez mais você é fulano ou você é um aluno o um biopoder que se exerce a partir de fazendo crer cada vez mais que você é um aluno e não que você seja uma singularidade. O um poder que se exerce como tendo como condição não é fazer crer cada vez mais que você não é a singularidade, que você é um parte do ente coletivo. Ele fala de condições de exercício de um poder particular. e dá tons, consequências a partir do mundo contemporâneo. Mas talvez vírgula grande, ainda seja dito, doutoriza o mais interessante porque esse estado de exceção traz consequências éticas violentíssimas, violentíssimas. Na verdade, a ética da política contemporânea é não mais uma ética de princípios. É cada vez mais uma ética de resultados. Qual que é esse trecho de princípios e uma ética de resultados? Já assistiu A Grande Família? Grande Família. Vários episódios da Grande Família giram em torno do conflito entre dois personagens. No caso, Augustinho Carrara de um lado e Lineu do outro. Lineu, meus amigos, é um homem de princípios. Lineu é um kantiano em termos morais. Um kantiano. É porque cante ele pensava mais ou menos da seguinte forma. Olha, cara... Se as coisas do mundo não tem sentido de valor nelas mesmas, se tudo portanto é um valor que eu atribuo, em termos de comportamento eu tenderei a valorar a partir do quanto aquela ação ou os resultados daquela ação afetam o meu corpo. Se algo afeta o meu corpo de forma positiva, eu tendo a dizer que ela é boa. caso causa estupro, por exemplo. Vítimas de estupro tem a dizer que o estupro é ruim, porque o estupro é um evento que afeta o corpo da vítima de estupro de forma negativa. Já o estuprador tenderia a dizer que o estupro é muito bom, porque o ato de estuprar afeta o corpo do estuprador de forma positiva. Tem que afetar de forma positiva, senão ele não estupra. Ele tem que ver um ganho nesse troço. Não é? Então, se deixar por conta do quanto as coisas afetam nossos corpos, não funciona. Para criar uma moral... O bom discurso moral, a boa moral, não pode ser uma moral que apenas resultado do quanto as coisas afetam, para o bem ou para o mal, os nossos corpos. Tem que ser uma moral além corpo, moral além satisfação ou tristeza, porque tudo que acontece tem um lado bom e um lado ruim. Tudo! Aquela mesma chuva que quando cai você amaldiçoa porque acaba com a sua praia, é a chuva que no interior o agricultor está dando graças a Deus por ela. Enquanto no interior, aí chove demais Quando você aqui faz a dança do sol O cara no interior faz a dança da chuva, meu amigo Tudo tem um lado bom e ruim Dependendo do quanto esse evento te afeta Então evento nenhum tem sentido de valor em si mesmo A questão é só da afetação Mas moral Entendendo moral como um instrumento útil Para tornar a vida coletiva possível Não pode, portanto, derivar do quanto as coisas nos afetam Kant quer a hipótese de criar moral para além da sensibilidade. Ele diz assim, olha, tem coisas que você pensa a partir da sensibilidade. Tem coisas que são resultado do pensamento, é, de uma experiência mesmo, de um empirismo. De algo que você pode vivenciar. Mas eu percebo que tem coisas que você pensa que estão além da experiência. As coisas que você pensa por experiência, são coisas cujo resultado do pensar é um aspecto crítico. Como assim? Lembra do ditado? Quando ele dizer que quando você chuta a pedra, você não tá aí, diz que a pedra é dura? Você não tá conhecendo a pedra. você só falando de você. Você só diz que a pedra é dura porque o seu pé é mais fraco que ela. Você acha que fala da pedra, mas no duro fala de você mesmo. Cante dirai porque são um conhecimento empírico. Todo conhecimento empírico é acertado pela sensibilidade. Ele é apenas o resultado pela sensibilidade. E como o resultado pela sensibilidade é acertado por ela. Há sempre uma margem de subjetividade. Qual é a subjetividade para Kant? É essa acertação do corpo. A moral não pode ser subjetiva. A moral não pode ser acertada pelo corpo. Tudo bem, tem um pensar que é resultado da minha experiência. Mas eu consigo pensar coisas Que eu tenho certeza Que não são o resultado da experiência Por que não? Porque estão além da minha capacidade de experimentar Mas vem assim o as penso. O infinito Você consegue pensar o infinito Mas não consegue vivenciar o infinito Você não consegue nem criar uma imagem do infinito O que você cria do infinito? Essa coisa que você não consegue experimentar Um conceito Infinito é aquilo que não tem fim Uma explicação para a ideia de infinito Essa ideia giracante É puro conceito não gerado pelo corpo Puro ato de pensar não sensível Não afetado pela sensibilidade por não ser afetado pela sensibilidade, porque simplesmente a sua sensibilidade nunca experimentou sensivelmente, nunca produziu um resultado sensível do infinito, porque não dá para experimentar. Se você consegue pensar coisas para além da experiência, por que não pensar uma moral para além da experiência sensível? se pensar para além da sensibilidade, o produto do meu pensar para além da sensibilidade, ele chama de categoria. É um pensar categórico. Categórico, Porque é não sensível O pensar categórico é o oposto do sensível Legal Ele cria um troço chamado interativo categórico O que é interativo categórico? Interativo porque é um comando Categórico porque ele é o resultado Não de um pensar a partir da sensibilidade Mas um pensar para além da sensibilidade Por isso interativo categórico age de acordo com que a norma da sua convenção possa levar essa categoria de norma universal e ainda assim a sociedade será viável é um dispositivo de moral que tem como finalidade de toda moral a sociedade viável exemplo da fila furar fila é bom ou mau? é claro que, se depender da sensibilidade o ato de furar fila é bom ou ruim? depende Para você que está na fila e o cara fura, ah, fura é uma merda, porque vai demorar mais para você chegar lá. Você foi criado você que está na fila. Mas para quem fura a fila, é muito bom. Então ele oscila conforme a sensibilidade. Agora, se eu pensar para além da sensibilidade, ou seja, pensado não me colocando nem no lugar de quem fura a fila e nem no lugar de quem é furado na fila. Pensando apenas na sociedade, nessa coisa distrada. Nessa coisa que eu não consigo vivenciar, mas posso pensá-la conceitualmente. É viável a sociedade que todos em fila? não Se todos em fila, filas não farão sentido, filas são necessárias. Então, furar fila não pode ser uma porque a sociedade não é viável. Eis a moral kantiana. Moral por princípios, portanto. Esses princípios nada mais são do que as regras morais de conduta fruto de uma dedução não sensível. Fruto de uma dedução categórica. Fruto de um pensar categórico. Agir o princípios. Significa fundamentalmente ignorar o resultado das suas ações para você mesmo. Pelo menos ignorar o resultado de curto prazo para você mesmo. Implica contentar com um bom resultado de longo prazo. Cumpra esse dever. Agora o perco, mas no futuro é bom porque a sociedade torna-se melhor e eu vou viver numa sociedade melhor. É preciso, portanto, no primeiro momento, você renunciar a si mesmo. Renunciar a satisfação sensível das próprias ações. É uma moral, portanto, anticorpo, em certa medida. Já o oposto dela, é uma moral que pensaria na lógica da eficácia. Uma eficácia cujo critério do eficaz ou do ineficaz também composta a dupla medida. Ou eficaz porque me satisfaz, eficaz, porque também satisfaz uma ordem qualquer. Não a mim, mas a ordem. Como no imperativo categórico de Kant. Não a minha viabilidade, a viabilidade da sociedade, na ordem social. Ok. Por que os dois? Porque no nosso exemplo da grande família, Línea é um canteano. Episódio número 89 da grande família. Sei lá se é 89, Bate na casa de Lineu o cara da companhia de luz. E chega assim e diz, vou cortar, só a conta está paga. Linneu vai pegar a conta e ver que esqueceu de pagar. É um sábado. Haverá uma festa para Linneu, surpresa. Linneu organiza a festa. imagine que tragédia essa luz, se a luz for cortada. O cara da companhia de luz diz, olha, eu posso fazer o seguinte... Casas lotéricas, as casas lotéricas estão abertas ainda Você pode pagar na lotérica E eu volto daqui a meia hora Se daqui a meia hora, quando eu tiver pago, eu não corto Deleza Só que a casa lotérica Só aceita dinheiro, e Linneu não paga com dinheiro vivo Linneu só tem cheque Linneu precisa, portanto, descontar um cheque Para poder pagar a conta de luz Para a luz não ser cortada, para salvar a festa De nenê Olha que dilema Lineu chega pra Augustinho Augustinho, dá pra você descontar esse cheque? Augustinho nunca tem dinheiro Augustinho diz, ó, ó Lineu Não, não tem grana mas Vou falar com o Beixola Pastelaria tá bombando Boa ideia E vão dois, Lineu e Augustinho Chega na pastelaria de Beixola Beixola, dá pra descontar o cheque? Claro, Lineu É para isso que serve os vizinhos Vou lá pegar o dinheiro E entra Todo evento Esse Linneu Um kantiano, Um fiscal sanitário Flagra naquele instante Uma parada Passeando impune Sobre um pastel Você ele fiscal sanitário Linneu, homem Que age por princípios Nem pensa duas vezes Mete a mão no bolso, saco o valor E começa a autuar o bem só Augustinho está do lado mim, tu maluco? Tu bebeu, Lineu? O cara vai pegar o dinheiro para descontar o teu cheque Se você autua, não vai descontar o seu cheque E Lineu diz Kantianamente Eu sei Mas sou fiscal sanitário Tenho por dever Autuado Ainda que as consequências Dos meus atos Sejam terríveis para mim mesmo Ou seja, Linneu para ser fiscal sanitário O fiscal sanitário kantiano Deve ignorar os efeitos das próprias ações Para ele mesmo Já o Agostinho homem da eficácia O Agostinho, olha o Pega a grana do Jack E depois altua Mas o como kantiano não faz esse jogo De antes e depois, por quê? Ele tá achando com o princípio E diante do princípio não há cálculo Para o Agostinho só há cálculo de custo e benefício, meu amigo. Quando eu digo que os Estados se sustentam por um direito, direito que é a marca da ordem do Estado, é a mesma coisa que pensar a política a partir de princípios. Um direito que traduz nada mais que uma espécie de ética, de princípios da política, de princípios que deveriam nortear a política, de princípios que dão uma ordem a política, a ordem que faz com que a política não fique sujeito aos jogos de satisfação e insatisfação de eventuais detentores do poder. E assim, o direito acaba sendo sinônimo de garantia de uma certa estabilidade do Estado. Estabilidade de não-oscilação conforme a vontade de quem ou pessoas do grupo eventualmente dominante. Olha, quando eu crio o de Exceção, o Estado de Exceção é diferente. O cálculo É todo de custo e benefício Todo É uma moral de custo e benefício A boa ação política Não é aquela exercida Por princípio Em boa e justa adequação ao princípio E sim aquela Que atinge o maior benefício Com o menor custo É essa a lógica, essa a lógica. Qual o custo de agir assim? Qual o benefício que eu ganho? O bom político do estado de exceção passa a ser um bom calculador de custos e benefícios. Nada mais. O cálculo de custos e benefícios não é o ato de vontade. Porque o que a vontade de qualquer um diz é custo zero e benefício mil. Se eu tenho que calcular entre custos e benefícios é justamente pelo fato da minha razão não ser mais soberana. O Estado podia basear em princípios Porque havia O princípio soberano De escolher soberanamente A quais princípios me dobro Como quem diz A qual ordem jurídica Eu obedecerei Porque eu escolhi essa ordem jurídica É o contratualismo de Robson Porque importa o conteúdo da lei Pouco importa Lembre-se de Robson falando de religião Qual é a boa religião? Tanto faz Dane-se qual é a boa religião. A única coisa importante é você dobrar até uma só. A boa religião é aquela que o soberano diz que é boa. E pronto. E pronto. Qual é a boa lei? O que importa qual é a boa lei, o importante é todos obedecerem a mesma lei, seja ela qual for, no trânsito. É melhor que a mão seja na pista da direita ou da esquerda, como os ingleses. Qual é a melhor mão? A nossa boa inglesa. O que importa? A única coisa importante é todo mundo seguir a mesma regra. É para na esquerda? Então vamos para esquerda. É isso que é importante. O direito significava essa ordem, mas essa ordem que entra uma escolha. Com a ideia do Estado de exceção ao contrário. Ela vem um cálculo de custo-benefício. Você quer ver o quanto isso afetou a cultura jurídica também? Não só a ideia de Estado. Se direito é um dispositivo, um mecanismo político evidente, Amigo, até pouco tempo, estudar Direito era prioritariamente decorar as coisas, decorar os conceitos e reproduzir os conceitos. Era um bom ensino, ensino que nós aprendemos a chamar de dogmático, porque ele funciona como dogma, na verdade inquestionável. A premissa de sua eficácia, inclusive, é justamente ser tratado como dogma. Pense, Kelsen. Kelsen não é um idiota. que é o um seu materialista. Eu sim parto do princípio de que nada tem sentido e valor em si mesmo, inclusive o direito. O problema é que eu não consigo montar essa sociedade da ordem, da ética kantiana, do funcionamento por princípios, se eu sair questionando tudo. Se eu tratar as coisas de fato como um sentido e valor a ser definido pela luta. Eu queria acabar com a luta, eu queria criar um justiça no Estado. Portanto, o direito nada mais é do que uma convenção. Eu sei que a convenção podia ser diferente, de Kelsen. Então, fato é convencionamos isso, então vamos obedecer ora, a hora-bola, que é o seu Kantiano. A convenção essa? Então é essa que obedece. Ele quer tratar direito como um grande princípio, Kantiano. Por isso eu não questiono, como o lineu não questiona as regras sanitárias, ele as aplica e pronto. Mas nós aprendemos a chamar os Linneus da vida, os que pegam o direito como norma e aplicam cegamente, pouco importando os custos. E os benefícios dessa aplicação O cálculo em custo-benefício não existe Ele é um a priori Da construção e legitimação da própria norma Como o contrato Não há um cálculo feito no momento Agora a gente substitui por um modelo de direito Em que nós chamamos isso de Confundimos esse positivismo com um formalismo Um formalismo que virou ofensa Fulano é muito positivista, está criticando, hein? Quando eu diz isso. Então você sabe. Agora são princípios. E princípios é justamente uma forma de tratar o direito, não com a norma rígida, mas com a norma flexível. Uma norma que se dobra ao sabor do caso concreto. Norma cuja adequação ao caso concreto, a forma final de sua aplicação, leva em conta um pesar, uma pontuação, operação Como dizem hoje Uma ponderação por princípio E que leva-se em conta Os custos daquela norma E os resultados da sua aplicação no caso concreto Olha o Alexei falando em ponderação de princípios você faz ponderação de princípios Pensando apenas no peso abstrato de cada princípio Tipo, qual vale mais? Vida ou contrato? Não é pelo peso abstrato Dirá ele. É pelo grau de interferência do princípio A No princípio B No caso concreto Peso abstrato Grau de interferência E peso no caso concreto Três critérios O que é Essa ideia de Grau de interferência do princípio A No caso concreto e Grau de interferência do princípio B no, enfim, Do balancing Do alexi, da ponderação Se não cálculo de custos que benefícios. Se eu tenho um choque de princípios, é final de que eu não posso garantir os dois ao mesmo tempo. Plano de saúde. O cara tem que exigir a peneira de último grau. O plano de saúde, o contrato de plano de saúde diz: "Não compro os exigir a peneira de segundo grau, vai morrer, meu irmão". Tá no contrato inglês das pequenas. O contrato é válido. Legítimo. Aí fica aquela. Se eu não Garanto o tratamento Se eu não mando o plano de saúde pagar o tratamento O cara morre, vida tá em jogo Mas se eu mando o tratamento Você fez o contrato Então você escolhe qual o custo De garantir a vida desse cara Tem um custo O custo é fragilizar os contratos de plano de saúde no Brasil todo É um custo Mas qual é o benefício? Esse benefício vale esse custo? É esse o cálculo que se faz com princípios E você chama esse cálculo o desejo de fazer o um cálculo De justiça De aproximar direito de justiça Mas antes aproximar direito de justiça Era justamente agir por princípios Porque a ideia de justiça Era associada ao direito Sendo aplicado Como se o direito fosse o mesmo sempre A mesma regra sempre Essa estabilidade que nós aprendemos A chamar de segurança jurídica Que é o grande valor O valor da estabilidade, o valor da certeza Que garante a justiça Justiça é o mesmo direito sendo aplicado da mesma forma sempre para todos. Justiça que vinha juntinho com estabilidade e ordem. Agora não, é custo e benefício. Eu saio de uma moral kantiana. O direito é cada vez menos kantiano, porque o Estado contemporâneo é cada vez menos kantiano. Cada vez mais utilitário. As disputas hoje, no que diz respeito à ética pública, não é uma disputa em que o cantismo possa sair vitorioso. Não há nenhuma regressão a cante que valha. A disputa hoje está no tipo de pragmatismo, desse tipo de moral do custo e benefício que sairá vitorioso. Ou, quando eu penso em custos e benefícios, eu estou calculando custos e benefícios em relação a quê? Os custos e benefícios em relação à sociedade ou custos e benefícios em relação ao indivíduo? O grande problema da nossa sociedade não foi ter abandonado Kant. Foi ter abandonado Kant numa sociedade de culto ao individualismo. Porque quanto mais eu cultuo o individualismo Esse individualismo da esfera privada Mais eu digo que o critério para calcular custos e benefícios É o indivíduo, só eu É o que é bom ou ruim pra mim O pensar coletivo versus um pensar individualista É que talvez seja o grande dilema Da ideia de política e de Estado hoje inclusive dentro do direito inclusive dentro do direito há vários textos que tentam compor esse choque culturalismos, ou seja, pequenas singularidades versus multiculturalismos, capacidade de entendimento visão macro do Estado sociedade pensada como singularidade isso é desafio individualismos versus o que a filosofia contemporânea tem chamado de comunitarismo o um pensar comunitário que é nesse jogo em que a moral da política, em que a moral do Estado, a lógica do Estado de exceção é que o arcabouço jurídico é não mais o direito de Kant, de princípios, de regras de estabilidade, mas um direito pragmático do custo-benefício, é afirmar como critério do custo-benefício um comunitarismo, o um bem coletivo e não um individualismo ou o bem de pequenos grupos. É a criação do coletivo. No mundo Quando nossa cabeça de modernos De homens modernos Ainda é afetada pela ideia De que a condição de pensar o coletivo É apelar para a metafísica Para uma metafísica impossível Como reconstruir os sensos de coletividade Sem metafísica Esse é o desafio da ideia de Estado contemporâneo O desafio ético O desafio jurídico Da sociedade contemporânea Muito além da discussão de qual princípio é mais importante No caso concreto É com base que jogo de valores, eu estou pensando princípios. Quando eu penso princípios, eu penso em cálculo de custo benefício. Custo e benefício, e benefício para quem, cara Carapálida? Essa é a questão. Quando eu criei a linha de pesquisa de direito e subjetividade, dentro do curso, com um grupo de alunos, etc., etc., a questão era, quem acaba definindo isso, por falta de uma decisão coletiva, é o juiz, é o judiciário. O judiciário está criando dentro da cultura dele qual é o referencial que predomina. Então o nosso trabalho se dedicou a apontar, a denunciar que o critério utilizado no custo-benefício dos princípios é muito mais tendente ao individualismo do que a um culturalismo, do que a um senso coletivo. Muito mais, muito mais. Isso acontece no caso do juiz, quando vai avaliar quem é perigoso ou não, para ver se ele pode responder em liberdade. Ou seu contrário, o Ministério Público tem razão impedir a prisão preventiva dele. Em que determinado grupo social é sempre perigoso Outro grupo social muito pouco perigoso Pouco importa o crime cometido Pouco importam os antecedentes Pouco importam mesmo as circunstâncias concretas Pobre Quando tem grana Tem meios materiais de fuga Não responde liberdade Rico Tem jatinho, passaporte Responde liberdade no caso do Catiola o simples fato de poder evadir-se não significa, não, não é, motivo suficiente para justificar. Com cálculo de custo-benefício. Marco Aureliano disse, mandar prender cateola via um custo. Qual o custo? O custo de fragilizar a liberdade como princípio. O direito de responder em liberdade como princípio. Qual é o custo? Custa a e Itália. Vale a pena correr? Vale. Coisa ruim. Antônio no Damascano, vulgo, coisa ruim. Acabei de inventar. Melhor, cai. cai Caiutício, vulgo, coisa ruim. Tem os meios privadíssimos. Quanto seria o custo? de sem nenhum ato concreto de fuga. Como foi Catiola quando da decisão de Macaureia. Nenhum ato de fuga. Ele não foi pego no aeroporto, não estava tentando fugir, não faltou dinheiro Nada disso estava... Quando discutiam se ele respondia liberdade não, em casa... Respondendo a todas as chamadas judiciais. Coisa ruim também. Coisa ruim vai responder preço, não vai responder liberdade. Porque na medida de custo-benefício, o custo, diz respeito à liberdade, é avaliado como algo muito, muito, um preço pequeno a ser pago. Pelo benefício que é manter o preço. então um critério particular porque oscila de grupo para grupo. O nosso coletivo verso individual não está em pensar ou regras rígidas ou regras flexíveis. Está no mundo de regras flexíveis inevitáveis, de um estado que é pensado pela lógica da exceção, muito mais um estado de exceção constante, do que um estado de ordem jurídica constante, é qual o critério da exceção. O que justifica a exceção? Estamos nos excepcionais não para proteger o que Então, esses jogos que definem os grandes valores do Estado, ganham muito mais importância agora. Porque eles são postos na mesa, eles são objetos para ser indefinidos. A gestão política é sempre a gestão de defesa. Não defesa de quê? Aí está definindo o que tem que ser defendido a cada instante. A cada instante. Esses jogos se tornam muito mais evidentes, vão muito mais à tona. E aí que reside a importância deles. Eu me se os juristas se dão conta do jogo que eles vivem que conta, que param para pensar nos cálculos de custo-benefício que eles fazem até o tempo todo. Porque há todo um discurso jurídico construído para negar que haja cálculo custo-benefício. Isso é a bola é a doutrina dominante, a boa técnica. Eu nem me toco de que há cálculo custo-benefício, eu não me toco sequer de que a decisão. Apenas a reprodução da boa decisão. Os casos, os jurídicos, eles foram muito dados, eu E aí, quando você passa os congressos, você não funciona, tá? Exatamente. Quando Isso o seu perfil, mas. um grau de interferência para pensar em ponderação, porque é justamente essa diferenciação a qual se apela. Entre casos singular, singular, singular no sentido, você não vai ver dois iguais. É que nem aqueles casos de concurso público, de prova de concurso público. Caio desacerta de Tício, irmão chifópago de Médio. Já começa com... Aí o cara quer matar Caio, mas acerta Médio, que é ruim de Tício. E Médio morre, e o outro que é chifópago, não morre. Então, quando é que você vai encontrar dois? Nunca! Se eu decido tido um caso de uma forma alucinada... Qual é o grau que esse caso vai afetar a vida de outras pessoas? Quanto de forma que você tem por aí, que tem um desafeto, que alguém vai dar um tiro e vai matar? É muito louco, caso nunca se repita. É diferente daqueles outros cuja decisão vai servir de faramas para trocentos casos depois. Então quando se diz grau de interferência, até que ponto a decisão desse caso vai afetar outros tantos? Se vai afetar muito caso, tem que ser muito mais responsável com esse caso. Quanto que o judiciário está em tipo de ponderação Entendeu? que ser responsável hoje significa fazer esse tipo de ponderação. Quando o Alex ia chamar a atenção para essa necessidade, é esse tipo de responsabilidade para o qual ele apela. Se o modelo de pensar o Estado, o modelo filosófico de compreender o Estado moderno, tá muito mais para Maquiavel do que para Robson, muito mais a lógica da força, da disputa, do empate, do que do contrato. Então, amigos, se Maquiavel era autor que chamava a responsabilidade, a questão que forma, assume, a ideia de responsabilidade na política. Porque a responsabilidade não é mais agir por princípio, não é mais obedecer a regra. A responsabilidade é o custo-benefício, mas para que eu complete a ideia de responsabilidade do custo-benefício, é preciso dizer qual é o parâmetro do cálculo custo-benefício. Esse é o barato, esse é o... É o X do problema que tanto se discute hoje, quer dizer, é o Se a função da filosofia nos ajudar a compreender o problema, a ordem do problema é. E as pessoas saem discutindo. Os problemas da filosofia, eles são problemas que, ainda que você não os compreenda, você age como se compreenda. Há dois tipos de intelectuais que discutem os problemas do Estado. Os que discutem os problemas do Estado, consciente dos problemas, das perguntas que estão postas na mesa, e os que discutem sem menor consciência das perguntas que estão postas. Mas todos eles, conhecendo ou não as perguntas, buscam respostas às mesmas perguntas. As pessoas estão discutindo as mesmas coisas. A verdade da filosofia não está nas respostas, está nas perguntas. Existem boas ou más respostas. O que existem são perguntas idiotas ou não. Há pessoas que estão discutindo falsas questões, questões radicalmente irrelevantes. Há outros que percebem quais são os problemas. Você só pode dar uma resposta eficaz se quiser a pergunta certa. Acho que metodologia você estuda isso. O problema fundamental é a pergunta que você faz. Qual o problema que você está tratando mesmo? Tem gente que consegue escrever um trabalho sem que se dar conta de qual o problema dele, já reparou. Eu pego muita monografia. É aqueles trabalhos que você pega, capítulo 1, história do não sei o que capítulo, é você fica o, o capítulo 1 tem a ver com o seu tema. O cara não sabe responder. você não sabe responder por que esse capítulo tem a ver com o resto do com o seu tema, o, o título, por que, que você botou esse troço aqui? Sabe que todo texto tem uma introdução histórica, então eu gostei também a parte histórica. Ele não em função do problema, ele tava, o problema dele era outro. O problema dele não era o que ele disse que é o problema no trabalho. O problema dele era o que as pessoas querem que eu escreva. O que é que todo mundo faz, porque é o que eu vou fazer também. Era esse o problema dele. O cara tá trabalhando nos problemas errados. Esse curso de teoria política do Estado, o propósito dele é colocar na mesa as perguntas que são feitas. Espero que para isso tenha sido esclarecedor, não é? Pelo menos apontando. Não fiz aqui leitura e reflexão exaustiva de bibliografia. Na verdade eu apontei e mostrei como aqueles textos, como aquela bibliografia pode entrar no debate, pode se encaixar nessa ordem de problemas encaixá agora passa a ser problema seu, de acordo com os problemas que você arranjar para seus trabalhos daqui para frente. Beleza? por um prazer, muito obrigado.